При цих словах Арабелла звела на молодого лорда біле, як крейда обличчя. Карі очі її метали вогонь, коли вона обірвала спробу лорда виправдати блада. Може, це й правда. Тут інша мораль. Якщо після всього цього спільники вбитого дозволили бладу жити, мені казали, що питання про дівчину вирішувалося в чесному бою. І хто це вам казав? Пірат, що плавав з ними. Француз, не ім'я Каузак, якого я зустрів в портовій корчмі в Сан-Нікола. Він служив лейтенантом у Левасера і був присутній на дуелі, під час якої було вбито їхнього ватажка. А дівчина? Вона теж була присутньою, чи як? А вже ж, вона була там. І Блад, як тільки вбив свого побратима Корсара, зразу ж забрав її з собою. І спільники забитого? «Не стали йому на дорозі?» Уейд вловив нотку сумніву в голосі дівчини, але не звернув на це уваги. «Ні, я не вірю цій вигадці і ніколи не повірю!» «Хвалю вас за це, міс Бішоп! Я теж не вірив, що людина докотилася до такої підлості, поки Каузак не розповів мені, як все було!» «І що ж саме?» Почуття сумніву, що на якусь мить вдихнуло було Варабелу бадьорість, одразу зникло. Схопившись за поручні, вона запитально звела на лорда очі. Пізніше, пригадуючи її поведінку в ті хвилини, Уейт подумав, що вона поводилась якось дивно. Але тоді він не звернув на це уваги. Блад купив у них право забрати дівчину собі. Це йому коштувало понад 20 тисяч песо. Його світлі зневажливо засміявся. Красненька ціна. Вірте, всі вони мерзотники, тільки й знають, що грабувати, продажні шкури. Даруйте, але такі історії не для жіночих вух. Арабелла перевела погляд і помітила, що все перед її очима розпливлося, мову, у тумані. Та, зібравшись силами, Через хвилину вже не таким рівним і впевненим голосом вона запитала «А навіщо француз розповів вам цю мерзенну історію? Мабуть, він ненавидить капітана Блада?» «Не думаю», – процідив у відповідь лорд Уейд. «Він передав мені це, ну, як банальність, як епізоди життя піратів. «Банальність?» – вигукнула вона. «О, Боже, банальність!» – не смілюсь сказати, міс Бішоп. «Всі ми ще дикуни під тонкою оболонкою цивілізації», – сказав Уейн. «Але цей Блад, судячи зі слів Каузака, здібна людина. В минулому він був бакалавром медицини». «Так, це правда», – тихо сказала Рабелла. Він довго служив в іноземних флотах і арміях. Каузак говорив, але я не зовсім цьому вірю, що він воював під командуванням Дерітера. Це теж правда, ствердила вона і тяжко зітхнула. Ваш каузак, мабуть, добре знає, Блада. На жаль. Ви шкодовите? Арабелла кинула на лорда короткий погляд, і він помітив, що вона бліда. Всі ми висловлюємо свій жаль, коли почуємо, що людина, яку ми поважали, загинула або померла. Колись я ставилася до нього як до нещасної, але достойної людини. Зараз вона замовкла, і губи її скривилися в посмішку. Зараз про таку людину краще забути. Після цих слів вона перевела мову на інше. За короткий час дружба Арабелли-Бішоп з лордом Оейдом поглибилась і зміцніла. Арабелла мала природжений хист викликати таку прихильність. Але сталося так, що ту частину подорожі, яка обіцяла бути найприємнішою для лорда, було раптом зіпсовано. Порушником спокою був ніхто інший, як божевільний іспанський адмірал, якого вони зустріли на другий день після відплиття з Сен-Нікола Капітан Роял мері був незлегкодухих І не злякався навіть тоді, коли Дон Мігель відкрив вогонь Помітивши, як високо над водою здіймається борт іспанського корабля Що був прекрасною мішенню Англійський капітан в душі в'їдливо посміхався Якщо у цього Дона, що плаває під прапором Іспанії войовничий запал то Ройл Мері може його остудити. Цілком можливо, що така впевненість у своїх силах мала під собою ґрунт, і що цей день міг би стати останнім днем розбійницької кар'єри дона Мігеля Деспіноси, коли б вдалий постріл з Мілагроси не влучив у бочку пороху на баку роял Мері. І не висадив у повітря добру половину англійського корабля ще до початку бою.